Я так звик до ленінських тез про нації гноблені і нації гнобителі, що, гадав, ніби всі сприймають їх однаково, без жодних сумнівів і заперечень. Отож, у бесіді, що закипала проблему вікового гноблення України, кинув такі слова. Російському народу доведеться багато зробити, аби забулися ці чорні сторінки нашої історії. Боже, як ті слова образили Дінаїду Михайлівну. Мої гості не спали цілу ніч, до ранку. Зінаїда Михайлівна вийшла на кухню з заплаканими очима. Петро Григорович викликав мене в коридор і повів у ліс поза гаражі. Я ледве умовив Зінаїду лишитися. Вона вимагала, аби ми негайно повернулися до Москви. Ти її дуже образив. Та це ж Ленін залишив учення про нації гноблені і нації, що пригноблюють. Напевне ж не Україна пригноблювала Росію, а навпаки, пробував я виправдати це. «Ленін, Ленін!» – похмуро передражнив мене Григоренко. «Хто сьогодні зважає на Леніна? Він багато чого набалакав. Часом такого, що й купи не держиться. Виходить, ми, демократи, в національному питанні стоїмо нижче від нього». Григоренко помітно знітився. «Жінка, Микола, жінка». Так, це був аргумент, проти якого не можна виставити жодних заперечень. Я знайшов слова, котрі заспокоїли Зінаїду Михайлівну. Забігаючи наперед, скажу – в еміграції Гриворенкам довелося жити в середовищі української діаспори, а вони, як відомо, вслід за Донцовим і Стецьком не вельми шанували москалів. Та все ж Дінаюда Михайлівна зуміла знайти політичну формулу, яка влаштовувала і її саму, і вибагливих слухачів. «Я проголошую тост за самостійну Україну і самостійну Росію». Так вона виступала на всіх урочистих зібраннях. Ніхто ніхто не уявляв, що Росія також зажадає самостійності. Слова Зінаїди Михайліни звучали дивно і незвично, але їх приймали доброзичливо. Сьогодні можна сказати, що вона виявилася пророком. Ревленко вірив, що вихід економічних монологів на Заході приверне до них широку увагу. Він добре бачив, що вчені фізіократів, які жили на 200 років раніше від нас, було тільки добрим початком енергетичного розуміння природи додаткової вартості. Лише друга половина ХХ століття надавала змогу вивершити це вченні, аби створити фізичну економію, як струнку, максимально обґрунтовану науку. І він гадав, що мені це значною мірою вдалося здійснити, отож учені Заходу не можуть цього не помітити. Його непокоїло, чи зуміє я гідно триматися на прес-конференціях, які, на його думку, виникнуть неминуті. І саме тому він вирішив мене проекзаменувати». Ми вийшли із селища і через лісмістство спустилися в урочище Віти. Я вже дещо розповідав про цей благословений куток, де можна зустріти гриби-парасолі за обіжки з бриль і гриби-порхавки не менші від добрячого гарбуза. Той і той належить до грибів-їстівних, хоча зрозуміло, що навіть одного з них досить на обід для цілої родини. А проте не лише грибами славилося урочище, а й лосями, козулями, дикими кабанами і особливо десятками бобрових колгоспів. Бобри майстерно підсікали осокори і вільхи, клали їх із дивовижною точністю поперек на півстоячих рукавів віти і заселяли свої споруди надзвичайно діяльними нащадками. Тіти вже відсіли, але трава не посохла, сонце пригрівало дещо весело і щедро. Ми присіли на двох дубових пнях і розпочали репетицію пресової конференції. Яку мету ви ставили, працюючи над економічними монологами. Що ви хотіли сказати цим твором? запитував мене Петро Григорович, вживаючись в образ зарубіжного кореспондента. «Хотів показати катастрофічну помилку Маркса у визначенні субстанції абсолютної додаткової вартості. Не суспільна праця, як думав Марк, а сама природа стоїть у її основі. Людська праця є лише напрямним трінником, але ж не субстанційним». Така величезна помилка, що вона обов'язково Зруйнує державу так званого Розвиненого соціалізму Люди зажадають зрозуміти, чому це сталося Не маючи критичного погляду маркса вчення, вони не зможуть Цього збагнути, а це означало б Що колись можливе повторення цієї кривавої антинаукової утопії Хм Доволено посміхнувся Григорянко Вас розбуди серед ночі і ви Негайно ж прочитаєте лекцію на цю тему Аби було кому слухати, я створив кілька варіантів тієї ж самої праці на всі смаки. Мені відомий лише один, зауважив Петро Григорович. ця енергія прогресу. Сахаров читав цю працю. І що? Порадив написати для сам видаву якомога простіше. Так з'явилися економічні монологи. А що таке відносна вартість?